به مشروع نو پایلان و اوگیت به سهولتون رو کول در وقت پا تیره دلو بندهی کرار کرار در خدام الفرقان حرکات در ارگ در سوریلان در آقای در پاتشا و نظام سره یوداوال تعاون یه شروع چون بشه دوی پاتشا نظام ته حکومت ته که دل په اما اندازه به پتولهن که تاثیر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 خو شکلله د زائرشاه د لټپل نسکور شوه د اوتخانو وبسې نسکور شوه ودخلك غرب ته لاړل او خانې خاې د پاکستان ته مهاجر شو نو دې بیرته د اموغو تخته د خلکو له لارې نشاسر پیوند واخیسته دې غرب سره یو ډول پیوند واخیسته او دې بیا غرب پلوي تنظیمو نه غنل او د نور څلور تنظیمو شو دې دې ب اخوان پلوي تنظیمو نه غنل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 تکلیفونه کې ژوند کول سره بلد خلق دي امریکانه د معلومه او مقاومت بي هي نبي کوشش وکړه چې دغه قماش خلق دغه ډله خلق مخکله مخکله ځان سره کی او بیا چې د بون غونډه جوړېدله البته د افغانستان لپاره د نوې حکومت جوړا و په هغه کې هم د دې خلکو اومده نقش و او بیا چې افغانستان تر اغلل په افغانستان کې دلت مجددي د سناد مجلس مشرکه او پیرګیلانی زوی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 إصلاحي دعوت يا فكري جريانو يا اسلامي سياسي فكري جريانو بدي أخطوشوي سبحانك <تصفيق> اللهم <تصفيق> وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك